І чи для зледенника? Не краще в тілесних язвах, але б з додаткової грішності війти крізь ворота смерти, ніж на облагоджених добробутствах, проте об'явленому гнійниками на його душі вступити туди. Навіть, можливо, для цього нещасливця окремо передбачено вічний порятунок, якраз через його помученство біля брами палацу. Тяжка сплата? Менше набагато, ніж приймали великомученики, аби спастися в вірі, стерпіли повільний жах спалення заживо, здарання шкіри, строщення на щелепах левів і подібні страшності з безмежними болями. Прийняли грізне хрещення, в кривавій стерзаності, мукою мов му вогнями вслід Ісусові, хресно розп'ятому в несвітських стражданнях. Тут, мов духовний закон для кожного, хто прийняв Євангеліє неба. «Для кожного, крім мене», – заперечливо відхитнувся руками Зенон. «Шукатиму десь об'їдна стежка, чи ні? Чому ні? Існує одна через відпокуту і доброчинство віри, коли сприйнято викуп з Голготи. Я тут ніби готовий душевно, як ви. Між нами різниця, як прірва, бо я спокусився ввімкнути душу в сатанцький заклад через Гремника. Пройнявся мертвотною сіркою адськості, як проказують. «Втечник звідти повинен очищувати їство крапля по краплі крови від пораженості на духовну смерть. В замкнутий круг огненного іспиту стаю, як спокутник, аж до перепалення трути. Тоді розпадеться замок, і коли випадково зостануся живий, годі-годі», – обірвав Зенон. «Я читав дещо про філософський песимізм, невиправданий». Ми відбились від основної течії думок про поспільну переміну вдач, чи можу назвати внутрішньо душевна революція.